ייטמע. לא ייטמע בעל בעמיו להיכלו. לא יכרכו כורחה בראשם, ופאת זקנם לא יגלחו, ובבשרם לא ישרטו שרתת. קדושים יהיו לאלוהיהם, ולא יכללו שם אלוהיהם. כי את אישי אדוני לחם אלוהיהם הם מקריבים, והיו קודש.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 כי נזר שמן משחת אלוהיו עליו, אני אדוני. והוא, אישה ובתוליה ייקח. אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח. כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה. ולא יכלל זרעו בעמיו, כי אני אדוני מקדשו. וידבר אדוני אל משה לאמור,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 לא ייגש כי מום בו, ולא יחלל את מקדשי, כי אני אדוני מקדשם. וידבר משה אל אהרון ואל בניו, ואל כל בני ישראל.